și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aduc în lecțiunea 238 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Înainte de textul din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 58, o să ascultăm o poezie scrisă de autorul ei pe la 1977, ca un fel de eco al vibrării coardelor la un ale sufletului său sensibil la adierile aducătoare de miresme de dincolo de stele și uicepe. Bătrân pământ Bătrân pământ bătătorit de păsurile vremii, prefrământat și răscolit de oameni și milenii.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 Ei sunt acum la un loc cu plebea ordinară, cu sărăcimea căreia n-au vrut o nici o dojană are da. Acum, fără osebire, le macin carnea, iar ei se duc în nemurire. Nu meriți, nu bătrân pământ să adun comori pe tine, mi-e scârbă de onoarea ta, tot ce dai tu nu ține.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 El, singurul acel, ce în veci rămâne neschimbat. Iisus mi-ajunge acum de nume de pământ nici praful de pe drum. Degeaba strigi, căci eu sunt mort. Cei i viu acum în mine e slava vieții lui Iisus ce te-a învins pe tine atunci când tu l-ai ispitit în țarina pustiei cu toată strălucirea ta și slava bogăției.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 Mulțumim că ne-ai arătat încă o dată cât de trecătorie e pământul, cu tot ce de el. Ajută-ne ca și în mesajul pe care îl ascultăm, să cunoaștem mai bine valoarea lucrurilor nepieritoare și să ne legăm de ele cu toată inima. Amin. Doar o colibă aici o Arjin și iau, n-am în casa mea, Dar în orașul divine, Numai în Când va cunoaște sfârșitul legăției, a străzdea în slavă sa. Ne aflăm în capitolul 26 de la Matei. Parcurgem una drumul suferințelor Domnului Isus. După ce el a fost prins, toată ceata ucenicilor s-a împrăștia de lângă el. Citind la versetul 58 cele ce au urmat în felul următor. Petru l-a urmat de departe până la curtea mare lui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Vedem așadar că Petru a urmat pe Domnul Isus, dar nu cu gând să-L mărturisească, ci ca unul care dorea să vadă sfârșitul acestei întâmplări. Deci, din curiozitate, a urma pe Domnul Isus cu adevărat se poate numai într-un singur fel, adică să-L mărturisești oriunde. Petru, de data aceasta, l-a urmat din curiozitate și sfârșitul acestei urmări a fost lepădare. Toate felurile de a urma pe Hristos, afară de cel arătat, sfârșesc cu lepădarea. Mărturisirea păstrează pe Hristos în noi și pe noi în Hristos. Mărturisirea este viața cea adevărată și tăria cea adevărată. Mărturisirea întreține flacăra biruinței și a bucuriei în ființa noastră. Pentru adevăratul urmaș al lui Hristos, nu există o lege care să spună nu ai voie să mergi colo sau dincolo, nu ai voie să faci asta sau altă. Nu! El se călăuzește după legea Slobozeniei, cum ne este arătat în Iacov 1 cu 25 și tot în Iacov la capitolul 2 cu versetul 12, dar cu condiția ca să nu facă din această slobozenie o pricină de trăire pentru firea pământească, așa cum ne este arătat la Galateni 5 cu 13, sau să nu facă din legea aceasta o slobozeniei o pricină de potecnire pentru cei slabi, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel la 1 Corinteni 8 cu 9. Credinciosul poate merge în orice loc, poate face orice, dar numai cu un singur gând, și anume să mărturisească. Dacă nu mărturisești, te vei lepăda. Petru a intrat în curtea mare lui preot. Nu era un păcat aceasta. Nu este păcat să intri chiar în locul unde este judecat și bagiocorit Isus, Dacă ai pe inimă mărturisirea. Dacă nu ești mânat de această dorință, chiar în templu sau în alte locuri presupuse sfinte poți intra unde nu este judecat și condamnat Isus și tot te vei lepăda. Poate nu o lepădare în felul lui Petru, ci o lepădare în gândire, în simțire, în privire. Când alte gânduri te frământă în afară de mărturisire, tu nu ești pentru Hristos. Ține bine minte. Privirile păcătoase, gândurile pătimașe, Simțurile necurate, toate acestea nu sunt, de fapt, o lepădare de Hristos, chiar dacă pentru un singur moment. Căci Hristos este sfințire, lumină, dragoste și adevăr. Și ce înseamnă, de fapt, al Almărturisi Al mărturisi pe El înseamnă a avea însușirile Lui. Și aceste însușiri îl mărturisesc pe El chiar și atunci când nu spui cuvinte. Să ținem bine minte, oriunde vom merge, cu un alt gând, în afară de gândul mărturisirii Lui Hristos, înseamnă lepădare de Hristos. Petru l-a urmat, dar de departe. Cum a fost cu putință să cadă Sfântul Apostol Petru? La această întrebare, Cuvântul Lui Dumnezeu ne răspunde. El urma pe Domnul de departe. Tocmai urmarea aceasta, de departe, i-a făcut căderea de neînlăturat. Într-adevăr, dacă ar fi urmat pe Domnul din aproape, ispita n-ar fi avut cum să-i iasă înainte, căci nimănui nu i-ar fi trecut prin gând să-l întrebe dacă e ucenicul Domnului Iisus Hristos. Urmându-l însă mai de departe, cei din jurul lui au avut prilejul să ia bine seama la el punându-i întrebările care i-au desăvârșit căderea. Așa a fost dintotdeauna. Cei ce urmează pe Domnul de departe și a căror inimă este împărțită între Dumnezeu și lume, se găsesc pe drumul suferințelor și ispitelor necunoscute de cei care merg cu toată inima și cu hotărâre pe drumul arătat de Mântuitorul. Astfel de oameni n-au nici plăcerile lumii, nici bucuriile izvorute din legătura cu Domnul Isus, Din pricina aceasta cad adeseori în curse necunoscute celorlalți. Pilda Sfântului Apostol Petru ar trebui să ne fie de învățătură. Iubiților, să urmăm pe Domnul Isus cât mai aproape, silindu-ne să călcăm pe urmele pașilor Lui. De departe nu vezi limpede și când nu vezi limpede, nici hotărârile nu pot fi drepte. Petru l-a urmat deci de departe până la curtea Marelui Preot, apoi a intrat înăuntru și așezat jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Când dintre în curtea mare lui Preot, nu te aștepta la bine în ceea ce privește viața de legătură cu Domnul Isus, Și mai ales să nu stai jos cu slujitorii din această curte dacă vrei să nu pierzi valorile lui Dumnezeu încredințate ție. Rămâi mai degrabă sus adică în starea de cer împreună cu Iisus și vei fi biruitor. Lăsăm acum pe Petru să rămână acolo cu aprozii unde s-a așezat jos. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus în continuare. Citim versetul 59. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L omoare. Tipul judecătorului nedrept, întâia hotărârea, și apoi caută martori care să o justifice. Mintea noastră mereu procedează în felul acesta. De aceea este important, facă-se voia ta, căci orice voie a mea deformează adevărul. Tu pentru ce cauți mărturii? Pentru ca pe baza lor să-ți formezi o judecată obiectivă? Sau pentru ca ele să-ți întărească în mod rațional o hotărâre dinainte luată? Despre preoții cei mai de sâmă, bătrânii și cărturarii, se spune că ei căutau vreo mărturie mincinoasă. Această adunare a Întunericului caută mărturii mincinoase. Toate adunările de felul acesta nu sunt pentru Isus, ci împotriva Lui. Când cineva te urăște, nu-L mai interesează dreptatea, ci caută, cum zicem noi, nod în papură, adică mărturii ca să te poată omorâi. Când lași să judece sentimentele, nu vei ajunge niciodată la adevăr. Sentimentele totdeauna sunt oarbe, dacă nu sunt unite cu rațiunea. Vai de omul, vai de gruparea, vai de țara care judecă după sentimente și nu după dreptate. De obicei, credincioșii sunt puși sub învinuiri mincinoase, cum ar fi spionaj, fraude, intenții politice și așa mai departe. Vedem că și aceștia căutau vreo mărturie mincinoasă. Ce urâtă și groaznică ocupație poate să fie aceasta? Să cauți mărturii mincinoase? Nici mărturii drepte n-ai voie să cauți când știi că acestea ar contribui la omorârea cuiva sau chiar numai la nimicirea bunului nume. Sunt și cazuri excepționale, este adevărat. Dar aici nu vorbim despre excepții. Toate argumentele pe care le-ar aduce învinuitul n-au nicio putere de convingere când ai luat hotărârea în inimă pentru nimicirea lui. Cei mai neînduplecați judecători sunt cei religioși. Când vor să scape de cineva care le-ar deranja lor obiceiurile și interesele, nu mai are valoare adevărul unic și nu mai judecă prin prisma lui, ci caută mărturii pentru omorâre. Pe Domnul Isus. Religioși l-au omorât. Aceștia nu aveau nevoie de argumente în favoarea lui Isus, cu toate că judecătorul civil, Pilat, l-ar fi eliberat pe Isus. El pricepuse adevărul în învinuirile aduse, totul era bazat numai pe ură. El știa că din pismă dădusele pe Isus în mâinile lui. Vai, neînduplecată mai este ura religioasă. Aceasta este monstrul cel mai crud și cel mai setos de sânge. Preoții cei mai de seamă căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-L omoare. Pilat, care nu era religios, voia să scape pe Isus. Preoții cei mai de seamă însă căutau să-L omoare. Ah, ce grozăvie și ce murdărie! Așa s-a întâmplat în toate timpurile, așa se întâmplă și astăzi. Religia care caută să ia viața cuiva... Este religia diavolului. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie foarte atenți la asemenea religii, ca nu cumva să se aripească de vreuna și astfel să se facă și ei părtași păcatelor lor. Dacă suntem urmași Domnului Iisus, să nu avem Duhul preoților și al tuturor religioșilor care căutau mărturii pentru omorârea Lui. Să nu căutăm mărturii pentru luarea vieții și a bunului nume, și noi să căutăm mărturii pentru viață și pentru întărirea Bunului nume. În toate, iubiților, să căutăm voia Domnului, nu voia noastră, nici voia vreunui om, nici voia vreunei religii, a unei secte, și numai atunci suntem siguri că nu vom păcătui. În versetul 60 ni se spun următoarele. Dar n-au găsit niciuna... Măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi. Cine este stăpânit de ură, va căuta mijloace pentru nimicirea celui pe care îl urăște. În fața sentimentelor în niciun argument nu mai poate sta în picioare. După lege, învățătorii mincinoși și martorii mincinoși trebuiau condamnați la moarte. Cine însă se mai gândea la lege când sentimentele firești stăpâneau inimile acestei adunări? Aceia care erau marturi minținoși trebuiau dați la moarte, nu Iisus? Dacă vrei să omori pe cineva, nu vor lipsi martori mincinoși care să-ți întărească hotărârea luată în inima ta și că ceea ce faci să-ți spună că este drept. Cum să nu găsești marturi mincinoși într-o lume născută în minciună și stăpânită de tatăl minciunii? Demirat ar fi să găsești martori drepti și adevărați într-o lume a minciunii, dar mincinoși este normal să găsești în lumea minciunii. Una din meseriile diavolului, care este stăpânitorul lumii, este aceea de advocat care sucește adevărul, făcând negrul alb și albul negru. Când vezi că cineva este pornit împotriva ta, datorită credinței și vieții tale cu Hristos, nu te mai trudi să găsești argumente ca să te aperi și să dovedești că ai adevărul de partea ta. Cel mai bun lucru este să taci, căci toate câte spui, nu schimbă cu nimic hotărârea celor care n-au urechi și inimă pentru adevăr și pentru tine. Dacă pe Domnul Isus, cel care era fără păcat, cel de trei ori sfânt, l-au putut învinui prin martori mincinoși, cum nu-ți vor găsi ei ție vină? Dar e mai bine să fii judecat de alții decât să fii tu judecător. Orice scaun de judecată din lumea de acum, fie el chiar în adunarea credincioșilor, este în pericol să fie influențat de duhul minciunii și al părtinirii. Așa este inima omenească. Nu poate rămâne 100% în adevăr și în dreptate când e vorba de judecată, pentru că nu este în stare să cunoască 100% adevărul și inima celui pe care îl judecă. De aceea ne învață lămuri în a Cartea lui Dumnezeu. Toată judecata a fost dată Fiului, pentru că numai El cunoaște de săvârșit cum stau lucrurile și numai El poate rosti sentințe adevărate. Dacă avem de judecat pe cineva, apoi acela este eul nostru, ființa noastră. Pe noi trebuie să ne judecăm cu asprime clipă de clipă. Căci cine se judecă pe sine, nu mai are timp să judece pe altul. Este și acesta un semn. Cine judecă aspru pe altul, înseamnă că este foarte îngăduitor față de sine însuși. E mai bine să fim păgubiți decât să pegubim pe celălalt de lângă noi. Nu pierdem nimic când ocolim scaunul de judecător, dar nu tot așa se întâmplă când ne așezăm pe el. Să nu uităm că trăim în lumea minciunii și că avem o inimă nespus de rea, și deznădăjduit de înșelătoare. Cel mai bun lucru este să încredințăm toate problemele în mâna Domnului Isus, să-L rugăm pe El și să facă El lumină în toate. În versetul 61, versetul următor, aflăm cum s-au petrecut lucrurile în continuare, ce au făcut acei doi martori care s-au înfățișat la urmă. Citim versetul. Și au spus, Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu să-L zidesc chiar și în trei zile. Cuvintele adevărului în gura mincinosului întotdeauna primesc înfățișarea minciunii. Domnul Isus n-a venit ca să strice lucrările lui Dumnezeu, ci să le zidească, să le desăvârșească și să le facă mai frumoase. Și dacă strică ceva, ceea ce strică el este numai lucrarea diavolului. El a venit să repare stricăcinea făcută de diavolul prin păcat. A venit să repare spărtura făcută în zidul palatului lui Dumnezeu. A venit să facă bine, nu rău. Martorii mincinoși, ca și tatăl lor care este diavolul, inventează minciuni sau strică un adevăr și așa caută să-și atingă scopul lor murdar. În cazul de față ei au stricat un adevăr spus de Domnul Iisus iudeilor, care îi ispiteau cu întrebări. Stricați templul acesta, zicea Domnul, și în trei zile îl voi ridica. Dar el, Domnul, le vorbea despre templul trupului său. Adevărul acesta se află scris la Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, versetele 19 și 21. Așadar, adevărul e limpede. Stricați voi deci, dacă vreți, iar eu voi zidi. Eu însă nu voi strica nimic din ce este a lui Dumnezeu, spune Domnul Isus. Deci, în vreme ce Domnul Isus a spus, voi, dacă stricați, eu voi zice de la loc, ei au spus că Domnul Isus a zis, eu stric. Minciuna este evidentă. E una din metodele diavolului de a nimici în lucrarea lui Dumnezeu prin schimbarea sensului unui cuvânt din Sfânta Scriptură. El, diavolul, schimbă numai puțin macazul și atunci tot trenul vieții noastre o ia pe linie greșită pentru ca să nu mai ajungem niciodată la ținta dorită. Cât de atenți trebuie să fim când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu ca să nu-i stricăm sensul sau să-l primim stricat din partea cuiva. Ne poate costa mântuirea noastră și a altora. Dacă nu știm sigur un lucru, să nu-l spunem la nimeni, ca să nu-i dăm mai departe pentru că ne vom face vinovați de o direcție falsă dată sufletelor. Orice lucru și orice cuvânt este fals și periculos dacă nu duce la dragoste, pentru că numai dragostea caută și păstrează viața. Restul duce numai la moarte. Prin mărturia lor, acești martori mincinoși căutau să ia viața Domnului Isus. Iubiților, care este scopul mărturiilor noastre? Duc ele la dragoste și la viață? Liniștesc și fericesc sufletele sau le întunecă și le tulbură? Foarte ușor putem ajunge în tabăra martorilor mincinoși, omorâtorii Domnului Iisus, dacă nu urmărim dragostea și unitatea sufletelor în El. În următoarele versete, 62 și 63 din Matei 26, citim. Marele preot s-a scurat în picioare și a zis. Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Când urate te scoală în picioare, nu mai ești în stare de niciun bine. Urate ridică numai pentru crimă. Inima și mintea otrăvite de ură și de slavă de șartă, nu mai pot judeca drept, nu mai pot avea criteriul adevărului, nu mai pot fi imparțiale. Isus tăcea. Ce ar mai fi putut răspunde celor ce erau înveninați de pismă și care aduceau învinuire atât de nedrepte? Pentru o minte bolnavă, care nu mai poate pricepe nimic adevărat, ce argumente poți să-i mai aduci? Împotriva martorilor mincinoși, cel mai bun lucru este tăcerea. Isus tăcea. Nici nu avea cui să răspundă. Orice cuvânt l-ar fi interpretat greșit. Cei care îl întrebau aveau deja hotărârea luată și niciun argument nu interesant. Judecata pe care o făceau era numai ca să-i mărească chinurile celui condamnat la moarte. Isus tăcea și prin tăcerea lui ne învață și pe noi ca să nu răspundem și să nu ne dezvinovățim atunci când suntem judecați de cei cu inima și mintea o de ură, gelozie sau alte păcate. Prin tăcere nu se întinează adevărul, Așa cum se poate întina prin vorbire. Cine mai mari pagube le-au suferit adevărul când oamenii au vorbit, nu când au tăcut. Iubiți ascultători, la punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului 238. Dorim ca Domnul Dumnezeu să vă umple de bine cuvântările sale veșnice. Amin!